Capitolul 14 Ceva care merită strădania Comandorul Browning își tampona a cu Batista. Teribilă căldură, arătând spre dosarele și telegramele îngrămădite pe biroul său. Dacă asta mai continuă, împlesnește capul. Pe scaun în fața lui se afla Marshall, dar gândul îi la vizita făcută la spital. La întoarcere vorbise comandantului despre o eventuală permisie. Dar Browning avusese pe cap multe alte lucruri pe care le considerase mai importante. Încă două sau trei probleme de pus la punct și o vom putea lua din loc, declară Browning. Zâmbind, am obținut aprobarea întâlnirii cu generalul italian, dar numai după aprinse discuții, ca între aprigi oameni de afaceri care se cerovăiesc. Tonul i-a redevenit serios. N-a fost ușor, dar scopul merita strădania. Dacă ajungem la o înțelegere cu italianul, războiul se va termina mai repede și mii de vieți vor fi cruțate. Merge l-asculta, aprobat în când în când, dar gândurile îi mergeau la oamenii săi. Tocmai coborâse de pe nava bază, unde descoperise cu satisfacție că echipajul său s-a obișnuit cu izolarea forțată. Între timp, se vor obișnui poate și cu cele ce mai aveau de înfruntat. Pe Gerard îl găsise într-o cabină scrind scrisori. – Credeam, Bob, că ai coborât la țărm. Nu se aștepta ca secundul să fi rămas pe nava bază, din moment ce echipele de întreținere cu utilajele lor erau concentrate pentru punerea la puncta submarinului. Gerard îi răspunsese cam pe gânduri. – Am primit o scrisoare de la Valerie. Așteptă un copil. – Bună, veste! Și ea este bucuroasă. Amândoi îl dorea mult... Atunci, felicitări! Și iată încă o veste bună, Bob. Când terminăm misiunea viitoare, o să fim lăsați în pace. Încă nu este oficial și, bineînțeles, nu trebuie să vorbești despre asta. Și misiunea viitoare va fi mai dificilă decât ultima? Ei, Bob! Parcă tocmai mi îmi recomandai să fiu optimist. Oare a început să-ți fie frică? Marshall se aștepta să o replică promptă sau la o glumă mai mult sau mai puțin învechită după obiceiul lor de altă dată. De asta dată, Gerard i-a replicat. În timpul ultimei misiuni a fost cât pe să-mi pierd curajul. Ceilalți s-au făcut că nu observă, dar sigur că s-au întrebat dacă data următoare nu voi provoca o catastrofă. Consternat, Marshall s-a așezat lângă Gerard. Bob, dacă crezi că ai nevoie de repaus, îl voi obține și nu-ți voi purta pică. Numai din pricina mea ești angrenat în această teribilă aventură. Meriți un răgaz și multe altele. Și cum soția ta este pe care de a deveni mamă, aș înțelege foarte bine sentimentele dumitale. Nu, dacă e vorba numai de încă o misiune, voi rezista. Amândoi formăm o echipă și, dacă v-aș părăsi acum, nu mi-aș șerta o niciodată. Vocea lui Browning l-a smuls pe Marshall din gânduri. Îți aș putea acorda patru zile? Patru zile, săr! Mercer nu se aștepta la atât. Browning zâmbea. Văd că ești mulțumit cu aceste patru zile, dar n-am înțeles? Dr. Williams, medicul șef al spitalului cu care am și vorbit, a aranjat totul de partea sa. Are la dispoziție un fel de vilă la câțiva kilometri de Cairo și două ore este chiar pe drum între acolo cu soția și cu Miss Trevis. Am aranjat și transportul dumitale. Nu am vrut să împat cu alții plăcerea de a-ți fi de folos. Merș îl căuta cuvintele. Nu știu ce să vă spun, sir. Nu este încă sigur că această escapadă îi va face bine. Vom vedea." Browning se ridică și ocoli biroul. Și dumii îți va face bine." Atunci, sir, dacă nu mai aveți nevoie de mine..." Browning îl conduse spre ușă. Am izbudit să fac rost de o mașină de la statul major. Dacă șoferul apasă puțin pe accelerație... Vei fi la Cairo înainte de căderea nopții. Cu capul ușor înclinat într-o parte, privi la Marshall. Patru zile, dacă nu intervine ceva neprevăzut. Caută să le folosești cât mai bine. O jumătate de oră mai târziu a sosit mașina. Marshall și-a aruncat valiza pe bancheta din spate și șoferul l-a întrebat. Sunteți gata, sir? Arătând cu un gest la fanionul îmbrăcat cu plastic de lângă capotă. Cu toate că este învelit, egiptenii se vor da la o parte din calea noastră când îl vor vedea. Vor să creadă că trece o mărime. Apoi rese satisfăcut, pornind rapid cu mașina pe străzile aglomerate și exclamând. Țineți-vă bine, săr. Sprijinit de spătarul scaunului, Marshall privea aglomerația de pietoni și căruțe de ambele părți ale mașinii. Nu-l interesa deloc ce va spune șeful de stat major dacă se întâmpla un accident și ce explicații ar da Browning. Vila era mică, dar cochetă. Se afla în afara orașului Cairo, destul de departe de Nil, așa că se vedeau catargele și pânzele ambarcațiunilor indigene. Seara era calmă. Coborând din mașină, mersul privind jur. I se părea că intra într-altă lume, cu ambarcațiunile acostate pe Nil și cu deșertul în fundal. Acum, sir, mă întorc la Alexandria, la comandament," spuse șoferul zâmbind. Cred că comandorul Browning Vă va trimite altă mașină pentru întoarcere. bătându ușor cu palma volanul, șoferul continuă. Nu va mai fi chip să vă întoarceți tot cu mine. Șeful meu nu prea i-ar plăcea să mă știe mereu pe drumuri. Când mașina a plecat, merge-l privi spre vilă. Doctorul Williams cobora scara de la intrare ca să-l întâmpine. Lasă valiza, spuse el. Servitorul se va ocupa de ea și-ți va pregăti o baie. Ai venit destul de repede. Departe de cabinetul spitalului și fără halat alb, medicul avea mai curând aerul unui funcționar decât al unui specialist în maladii mintale. Înainte de toate, să bem ceva." L-a condus pe Merșol într-o încăpere răcoroasă, cu pereții acopăriți de rafturi cu cărți. Un gin?" Merșel acceptă și se așeză într-un fotoliu de nuiele. Era foarte bine dispus, scape pe mare, înaintea unui atac, cu mintea clară și ideile bine formulate. Zâmbind, William se ridică paharul. În sănătatea dumii tale. Acum să te pun la curent cu situația. Mr. Travis este sus cu Megan, soția mea. Vila este agreabilă, nu-i așa? Am să l când mă voi întoarce în Anglia. Vorbind, doctorul își ordona ideile spre a se face mai bine înțeles. Chantal l-a întâlnit pe Trevis în Anglia, puțin înainte de război. Era studentă. El urma niște cursuri, nu prea știu de care, la universitate. Nimic surprinzător că personajul, care avea să devină un foarte bun inginer, a părut seducător tinerei. Așa că s-au căsătorit. Apoi s-au stabilit în Franța. El lucra acolo când a intervenit dezastrul. Dunkirk, căderea Parisului și toate celelalte. Curând, Centel s-a întors la Nantes, la familia sa. S-a despărțit de el?" întreba Marshall, surprins. Da." Descoperise că nu era omul pe care și-l închipuise. Era el sincer convins? Nu știu, dar se comporta ca un veritabil nazist. Bineînțeles, autoritățile militare germane nu prea aveau încredere în el. Au fost totuși foarte bucuroși să-l utilizeze. Când armatele noastre aliate vor debarca pe coasta de nord a Franței, multe din ele vor trebui să-și crească drum prin fortificațiile proiectate și construite de prietenul Trevis. Atunci de ce s-a mai dus la el la Paris? Întrebă Marshall. În parte fiindcă se temea pentru tatăl ei unul din șefii rezistenței de la Nantes, un om dintr-o bucată. Cred că era teamă că Trevis va căuta să lovească prin tatăl ei, că era în stare să-l denunțe nemților. La Paris, ea a început să lucreze pentru Intelligence Service când a aflat că Trevis a denunțat gestapo-ului 10 francezi. Nu știu nici măcar dacă făceau toți parte din rezistență. Important e că rezultatul a fost același. Toți au fost torturați. Cei mai norocoși au murit împușcați. Atunci a început central să culegă informații pe care le comunica rezistenței. Mai ales, le semnala că ce sabotaje erau realizabile. Dar trevi să-și urma ascensiunea. După ce a denunțat pe acei francezi, se bucura de încredere, dovedise-l față de cauza nazistă. Îți mulțumesc că îmi spui toate astea. Urmarea o cunoști. Tocmai când Gestapoul era pe cale să o aresteze, s-a reușit ca Centel să fie trecută în Anglia. Trevis n-a nimic. A crezut că ea se întorsese la Naunt, la părinți. Când Enterprise Jones Service a aflat că Trevis ocupa un post important într-o ozină din Italia, unde se fabricau bombe ghidate, Centel a fost evident considerată ca cel mai indicat contact cu el. Desigur, misiune foarte periculoasă pentru ea, dar marii șefi de sus. Să cutesc o informație contează mult mai mult decât o viață omenească. Merșel își privi mâinile. Cu toate că se simțea foarte calm, i s-a părut că îi tremurau. Dacă Centel n-ar fi urcat la bordul submarinului său, Merșel n-ar fi știut niciodată cine era, ce făcea și nu s-ar fi interesat de ea. Și ea ar fi murit în chip pe acea masă de tortură sau pe alta de același fel. Șansa de a se fi întâlnit? Fusese neînchipuit de mică. Williams se ridică. Iată că vin și doamnele, le aud pe scară. Nu uita, fi cât mai natural, dar prudent. O cât de mică neînțelegere și totul se compromite. Cele două femei au intrat în încăpere. Lui merșă, li se teatră suflarea. Centră purta o rochie albă, foarte simplă, cu brațele goale, punând în valoare bronzul lor, cu băsmăluța roșie pe părul negru scurt și acea ochelar de soare. Radioasă, soția medicului i-a urat lui Merșel bun venit. Regret doar, adăugă ea, că nu vă putem găzdui după moda de acasă din Wales, țara galilor. Centălăi întinse mâna lui Merchel. Sunt bucuroasă că ai putut veni să stai cu noi câtva timp. A vocea era calmă, puțin emoționată. Mâine, declară Williams, facem un tur și vom putea admira piramidele. Și făcând cu ochiul către Merchel, cred că nu le-ați văzut încă. Merchel privi la Centl. Așadar, îi vorbise doctorului despre el. Bănuiesc, spuse Centl, că ți se cuvenea o permisie după cele. Figura ai devenit serioasă. Iartă-mă, nu trebuie să vorbesc despre probleme de serviciu. Merșel observă un scurt schimb de privire între medic și soția lui. N-am decât patru zile de permisie. Puțin, dar mai mult decât îndrăzneam să sper. Centă la surs prima dată. Sper că ești convins de ce spui. Sigur că este convins, exclamă Williams. Apoi se îndepte spre un pior cu băuturi. În timp ce comandantul va face un duș și își va schimba uniforma, noi vom bea un pahar în sănătatea lui. Urcând scara în urma servitorului indigen, Mershel, o auzi pe soția lui William spunând – Bietul om, pare teribil de obosit. Și pe centel răspunsând – Numele lui este Steven și trebuie să încercăm să-i facem permisia cât mai agreabilă. Mershel continuă să urce scara. Trebuie să încercăm. Central se gândea, deci, la buna lui dispoziție. Era un început. Primele două zile au trecut nespus de repede, înveselite de episoade pitorești și numai câteva momente cam dificile. Merșul se simțea ca într-o pensiune de vacanță, împărțind viața cotidiană cu câțiva turiști care aleseseră pentru concediu aceeași perioadă de timp. Conform promisiunii, Williams și-a condus oaspeții pe celălalt mal al Nilului, la piramide. Suflând din greu în urma unui ghid bun de picior, au escaladat până la vârful de 450 de picioare al marei piramide a lui Cheops. Medicul și soția lui s-au oprit la jumătatea orcușului, pretextând că nu mai era pentru vârsta lor. Marshall a înțeles că, de fapt, era o atenție delicată din partea lor și le-a mulțumit în sinea sa. Din vârf... Fericiți și emoționăți, au contemplat mărețul peisaj. Jos pe nil, pânzele colorate ale felucilor. Mici embarcațiuni folosite pentru cabotaj în nordul Africii. Cairo de partea cealaltă a fluviului și la vest, imensitatea africană, deșertul. Aici, a spus ecentăl, mă simt liberă, într-adevăr liberă. Borurile mari ale pălăriei îi umbrau fața. Adăugă. Ești mulțumit? Merchel îi prinse brațul. Foarte mulțumit. Centrel nu și-a retras brațul, dar își plecă privirea asupra mâinii lui Merșel de parcă voia să-și testeze propriile reacții. Când au coborât de pe piramidă, Williams a propus să fotografieze călări pe cămile. Cu această ocazie, Merce a înțeles de ce aceste animale erau poreclite cu de deșertului. Este destul de ușor să te urci pe spinarea animalului, dar mai greu să te menții când camila se ridică, prin patru înclinări succesive, pe lungile ei picioare. Conducătorii camilelor zâmbeau. William să-i da sfaturi. Lasă-te pe spate, acum înainte. Încă o dată pe spate. Atentă la spectacol, centă la plauda se distra ca o școlăriță în vacanță, dar Marshall avea impresia că îi se rupe în două coloana vertebrală. Marshall nu se mai gândea la cele prin care trecuseră și le revolta gândul că trebuia să se întoarcă în lumea de oțel și umiditatea submarinului. Ar fi dorit să rămână mereu cu centel. În a treia zi, soții William s-au plecat la Cairo. În absența lor, casa părea prea tăcută și la dejun, în fața lui Chantel, Marshall a avut impresia că ambii se simțeau tot mai stânjeniți, parcă vinovați. Vreau să știu," începu el, dacă ai intenția să rămâi un oarecare timp în Egipt." Gentle și-a dat la o parte o buclă de pe frunte. Așa cred," îl observa atentă. Și, dumneata, ce vei face?" Mă așteaptă o nouă misiune, după care cine mai știe?" Bruschi se că ceea ce avea să-i spună îi depășea puterile. După o ezitare, continuă. Într-o zi sau alta te vei întoarce în Anglia. Aș dori... S-a întrerupt. Cuvântul nu îi se părea potrivit. Trebuie să te revăd, gentle. Doresc nespus. Dar abia mă cunoști. Părea emoționată, răsufla precipitat. Era mulțumită sau numai surprinsă. Sau nu era decât semnul prevestitor al unei reușite? Vreau să ne cunoaștem mai bine, spuse el. Am nevoie de prezența dumitale. Ea s-a îndreptat spre fereastră și privind prin aceasta, i-a răspuns. S-ar putea să-ți port nenoroc, Steven, cum am purtat și altora. Mergerul îi replică prompt. Nu vorbi așa, gentle. Nu ai dreptate. Orice bărbat și-ar da bucuros să viața pentru dumneata în orice caz, eu n-aș ezita. I-a pus mâna pe umăr, dar ea a îndepărtat-o. Nu mă înțelegi, Steven? Emoția o facea să-i tremure vocea. Te-aș putea face foarte nefericit. Poate că nu voi fi în stare... Și-ntoarse fața spre fereastră și reluă. Să fiu capabilă de vreun sentiment. Insensibilă. Voi aștepta să trevi complet. Mai liniștită, centăl îl privi în ochi. Știu. Cu degetele i-a tinse buzele. Va fi un cercare crudă această așteptare și eu n-aș vrea să-ți produc o cât de mică supărare. Merșele-i zâmbi. Atunci, te rog să ai încredere în mine. Am. Încet, luând-o pe centăl de ambi umeri, a strâns ușor la piept. După toate cele prin care am trecut, nu vreau să te mai pierd, Gentle, cred că n-aș mai putea suporta. Mai calm acum, dar Merșal tot îi simțea respirația încă precipitată. Gentle spuse: Dar uiți, cam un soț? Vocea era stinsă. Nu mă interesează. Tonul a fost atât de drastic încât Gentle a ridicat capul. O să găsim cum să rezolvăm problema, continuă Marshall. Ar face bine să nu caute să te mai revadă. Vai, Stephen, șoptia bucuroasă. Niciodată n-am crezut că mai pot fi fericită. Îmi amintesc de prima noastră întâlnire. Credeam că era amorezat de soția lui Simon, poate iubitul ei. Marshall nu a lăsat-o să continue. Romanul acela s-a terminat de mult. Am reușit să o fac să înțeleagă. Nici nu mă pricep să-mi ascund simțămintele. mintele. s-a întors și, văzând i umerii scuturați de un ușor tremur, Merșel, îngrijorat, a crezut că plângea. De fapt, iară de încet. Nu-i totdeauna adevărat că nu știi să-ți ascunzi simțămintele? mâncându l pe obraz, continuă. Nu fii modest, Steven. Te pricep destul de bine să te faci înțeles. Marshall a simțit că îi se ia o piatră de pe suflet și îi răspunse zâmbind. Se întâmplă, uneori." Pe șosea s-a oprit o mașină. Curând apăru Williamson în cameră și îi privi pe rând cu atenție. Fi liniștit, doctore," spuse -a Marshall. Am fost cuminți." Privi la acentul și schimbară un surus conspirativ. Perfect. Sunt încântat pentru amândoi." spuse Williams cu un gest de încurajare. Își mușcă buza inferioară. Totuși... Merșel remarcase că doctorul ținea o hârtie în mână. Sunt rechemat? Așa mi se pare și încă urgent. Ți se trimite o mașină." Se vedea că îi părea rău de veste. Mă duc să o caut pe Megan. Va fi foarte necăjită. Ar fi dorit să mai stați aici amândoi." Rămași singuri, cei doi s-au privit un moment lung și centăl vorbi prima. Ce obosit par, Steven, Cu mâna pe omărul lui continuă. Nu am observat până acum, fără îndoială din cauza că mă preocupă prea mult propriile mele necazuri. Cu voce mai calmă. Ești obligat să pleci și nu pot merge cu tine. Cât de mult aș fi dorit? Te-am mai observat și altădată înainte de a trece de pe submarin pe barca de pescari. Era la periscop. În jurul tău, oamenii se simțeau în siguranță. Contau pe tine, îți acordau toată încrederea. Capul ei se sprijinea pe pieptul lui Merșel. Aș vrea să fiu ca ei, dar să te văd plecând fără mine. Ce nedreptate! O zi în plus, ce-ar fi însemnat pentru ei? Ridicându-i bărbia cu un gest plin de tandrețe, Merchel i-a scos ochelarii. Căci lacrimile îi inundaseră ochii. Am să revin centăl și nu pentru o singură zi. Tânăral privea insistent. Pe obrașii curgeau lacrimi. Nu încerca să le ascundă. Am să-mi amintesc de toate, Steven. Bărcile indigene, bazarul, marea piramidă. Și mâncându-i părul, ea continuă. Și figura ta călare pe Cămilă. De afară se auzea unui motor. Sosea mașina. Interludiul se termina. Williams și soția l-au așteptat la ușă până ce Marshall și aranjat în grabă conținutul valizei. Megan declară printre lacrimi. O să avem grijă de centri până te întorci. Destul, dragă soție! exclamă Williams. Altminteri încep și eu să plâng. Se adresă lui Marshall. Te însoțesc până la mașină. Merșel o să pe frunte pe centel, apoi ajunse din urmă pe doctor coborând treptele peronului. Spunem, doctore, o să reușești să o vindeci? Dumneata ești cel mai indicat să o vindeci, Steven, nimeni altcineva. Deschizând portiera mașinii. Și fii prudent, omule, ne vom gândi mereu la dumneata și la echipajul dumitale. Mașina a demarat. Merșel a mai pevit în urmă. Tânăra îi făcea semne de rămas bun, dar după un viraj, Vila nu s-a mai văzut. În cabina lui Merșel, Frenzel aștepta să-i se semneze niște hârtii. Deasupra se auzeau pași pe punte. Din postul central parveneau frânturi de conversații. Când a terminat de semnat, a ridicat capul. Gata de plecare, Frenzel! Da, sir, lucrătorii de la navă au terminat. Ținând seama de scurtul timp ce au avut la dispoziție, au făcut o treabă foarte bună. Merșel se ridică și-și consultă ceasul. Ora șapte seara. Plecarea avea loc la ora nouă, cum hotărâse Browning. Gerard intră raportând. Am luat toate măsurile pentru instalarea pasagerilor la Bord, sir. Comandorul Browning a anunțat că dorește să doarmă în careu. Foarte bine, răspunse Merșel zâmbind. Așa mi-a spus și mie. I-am oferit cabina mea, dar după câte văd, vrea să fie tratat ca oricare. Frențelele s-a înfundat. Îl înțeleg. Revenind ca simplu matelut, se va simți mai tânăr. Sosea și Bac. Schela mare a fost ridicată, sir. Corespondența a fost cenzurată și trimisă la oficiul poștal al flotei. Bac părea în excelentă formă, cum nu mai fusese de multă vreme. Îți mulțumesc, spuse Marshall. Par bine dispus. Cu un zâmbet larg, de se vedeau toți dinții, bacă răspunse. Poate, săr, pentru că se vorbește că este ultima noastră misiune și că o să terminăm cu viața asta agitată. Să nu credeți însă că mă plâng. Nici n-am de ce. Până acum am avut noroc cu carul. Plecă interesându-se în continuare de echipa sa de torpilori. E destul de ciudat, remarcă Gerald. Dar la nebunia asta de existență, Bac s-a adaptat mai bine decât ofițerii de carieră. Din spatele lui Gerard apărut figura asistentului lui Bac. Iertați-mă, sir, dar ofițerul de cartă raportează că primul dintre pasageri urcă la bord." După un scurt timp de gândire adaugă, Capitanul comandor Simon!" Când mateletul a dispărut, Gerard exclamă, lua ar dracu! N-am fi lipsit bucuros de el!" Frențele își punea vechile sale mânuște lucru. Plec, sir, o ultimă inspecție. Să mă asigur că nu s-a uitat vreun tampon de stupă într-o țeavă de alimentare. Stupă, bumbac de ștersu soarea. După câteva secunde, Gerard închise ușa. Sir, aș vrea să vă spun că regret modul cum m-am comportat acum câteva zile. Fiți sigur, voi rezista. Atunci mă gândeam la soția mea, însă, care va naște în timp ce eu mă voi afla în naiba știe unde. Încercând să surâdă, trebuie să mă obișnuiesc cu ideea. Ai dreptate, Bob! Lui merg și le prin minte imaginea lui Chantel, lipită de pieptul lui și privindu-l emoționată. Adăugă. Mai bine să merg să-l întâmpin pe acest Simon. Privindu-l o clipă, s-adrese lui Gerald. Nu-ți face sânge rău. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles, sir. Mă duc acum să văd cum se prezintă camuflajul Turelei. Probabil că a ruginit zdravân. Merș îl găsi pe Simon în careu, absorbit în contemplarea unei cești cu cafea. Protocolar îl întrebă. Vi s-a adus bagajul? Da. Comandorul Browning va urca la bord cam peste o oră împreună cu ceilalți. Cine sunt acești ceilalți? Impasibil Simon răspunse. Mai întâi un tip de la Intelligence, Service, atașat la cartierul general al armatei. Apoi ăsta, Trevis. Merșel nu și-a scuns mirarea. Trevis? Ce dracu caută aici? Browning a obținut permisiunea să le întâlnească pe scopul sau amic italian, dar se poate întâmpla că Asociația Bătrânilor camaraz să nu fie un intermediar destul de serios. Așa că, pentru a negocia trebuie să mai dispunem și de alte aturi care să facă impresia asupra acestui macaronar galonat. Vrei să spui că ai reușit să-i convingi pe cei de la statul major să-l dubleze pe Browning cu Trevis, nu-i așa? Ca măsură de prevedere. Simon părea acum foarte satisfăcut. Pentru a face pe acest onorabil italian să înțeleagă ceea ce i s-ar întâmpla dacă se va afla contra noastră în ziua Z sau dacă încearcă să rămână numai neutru, cine ar fi mai calificat să-l convingă decât Trevis, care știe totul despre posibilitățile bombelor teleghidate și despre modul cum nemții socotesc să le utilizeze. Am înțeles. Marshall simțea o imensă scârbă la ideea de a-l revedea pe trevis la bordul navei sale, un trădător și dezaxat, de tipul celora despre care vorbise doctorul Williams. Acum revenea la bord. Urma să fie, eventual, utilizat și probabil iertat. Știi, are lua Simon... În timp de război nu ai de ales. Se întâmplă că prietenul de astăzi devine inamicul de mâine și viceversa. Totdeauna a fost așa. După brusca vibrare a punții, Merșel a înțeles că Frențel își balansa unul dintre motoare. S-a uitat la Simon căutând să-i vadă reacția. O crispare nervoasă a figurii. Merșel își punea în ordine gândurile în legătură cu misiunea pe care urma să o îndeplinescă. În dimineața aceea, Browning îi schițase în linii mari planul de acțiune. Generalul italian primise mesajul transmis prin agenția lui Intelligence Service, care lucra în Sicilia. Scrisoarea personală a lui Browning nu îl indignase și nu își alertase superiorii. Se stabilise o întâlnire pe mare, U-192, urmând să întâlnească o nava aleasă de italian. Aceasta însemna că generalul accepta propunerea. Dacă nu venea la întâlnire, nu se întâmpla nimic și Browning n-avea decât să informeze de eșec pe cei de la statul major. Curios mod de a purta război, dar atât de multe lucruri se schimbă în ultima vreme, gândi Merșel. S-a adresat lui Simon. Și trebuie să ăsta va fi păzit." Supravegheat," răspunse Simon cu un gest vag. Dar va lua mesele cu noi ca să-l facem să creadă că este din nou dal nostru." Calm, Merșel privea la Simon gândind. Bestia știe, desigur, ce s-a întâmplat cu centl. Și este bucuros. Așteaptă o revanșă. Cu glas tare îi spuse. Din partea mea să-l ia dracu. Simon răspunse privindu-l cu seriozitate. Foarte bine, dragul meu. Ocupă-te de conducerea navei și lasă pe seama noastră diplomația. De acord? Da. Acum urc pe punte. Până a ajuns la pasarelă s-a mai liniștit. La urma urmei, Dracu să ia și pe Simon. Dacă și înghipuie că poate să le exaspereze, va descoperi că se înșală. Obiectivul misiunii ce aveau de îndeplinit era prea important și Merchel, hotărâ să se preteze la joc. Se apropie de parapetul pasarelei. Sub privirea atentă șefului de echipaj, Kane, mateloții desfăceau paramele legate de la Cheu. Cu un picior sprijinit neglijent de balustradă, Warwick discuta cu Blythe și în calda lumină purpuria înserării, Totul părea calm și pașnic. De ambele părți ale submarinului, ambarcațiuni și instalații portoare, luceau în lumină ciudată. O navă de pază, o colege amanturat de care era legată nava bază, valul din prova având o strălucire de metal lichid. Portul era aglomerat. Se remarca prezența a numeroase vase speciale, cu cocajoasă, scunde, fără pretenții de a fi arătoase, construite numai pentru un scop bine determinat. Transport de oameni și tankuri pentru debarcarea pe plajă. Asemenea, nave se concentrau în multe puncte de-a lungul coastei Africii de Nord. Așteptau de multă vreme, încât părea greu de crezut că acum era atât de apropiată ora intervenției lor. De vreo a venit să-i raporteze. Am însemnat reperele pe hărți, așa cum i-ați spus, sir. Cred că nu vor fi probleme. Să sperăm. la aștepta. Dicea că ofițerul cu navigația nu era omul care să se deranjeze fără motiv. De ce venise să raporteze că pregătise hărțile? Era doar sarcina lui. Cu tun de conversație, de vreo a adăugat. Mă întrebam, săr, dacă la întoarcerea din această misiune am vreo perspectivă să fiu propus ca să urmez un curs la Fort Blockhouse. Un curs de ofițer secund? Desigur, m-am și gândit și am să fac propunerea. Dă vreo schița o grimasă. Vă mulțumesc, săr, dar lucrez pe submarine de mai multă vreme și adeseori am acționat ca secund. Pe ultimul submarin am înlocuit chiar pe secund când acesta și-a rupt piciorul. Am destulă practică. Totuși, trebuie să urmez cursul. Dă și-a continuat însă firul gândurilor. S-a întâmplat destul de des, și pe acest ubut, așa că speram să fiu propus să urma direct un curs de comandanți. Marcel rămase în moment pe gânduri. Se imagina în locul lui De Vreu și îi înțelegea nerăbdarea. Dacă n-ar fi fost repartizat pe neașteptate la bordul lui U192, poate că ambiția lui ar fi fost până acum satisfăcută. Știi cum merg lucrurile De A Trebuie să ne închinăm în fața regulamentului. Chiar dacă ai merita să ajungi Miral, tot trebuie să urmezi ierarhic cursurile. Cred, săr, că unele lucruri nu se pot rezolva ușor, printr-o simplă glumă, Merș el repezi. Pentru Dumnezeu, scutește-mă de fraze pompoase, dar devreu să încă să răspundă. Nu vei dreptate, sir. M-am gândit chiar să mă plâng pe cale oficială, dar să te plângi, de ce? Tonul era atât de dur încât dovreu ezită să răspundă, dar numai o secundă. De lipsurile secundului nostru, sir, acum câtva timp, aproape și-a pierdut capul. N-ați fost de față, dar ăsta este adevărul. Destul. Mersele și imagina scenada la care de vreo se referea, ca și cum ar fi asistat la ea. Avem o părere mai bună despre dumneata. Nu te credeam în stare să vorbești de rău în absență pe unul din camarazi dumitale. Dar, sir, sunt obligat, este datoria mea. Așa crezi? Atunci fă bine și mergi să te ocupi de adevăratele dumitale îndatoriri. Înainte de a pe scară, devră mai spuse Cred, săr, că nu mai este cazul să contez pe propunerea pentru Fort Blockhouse." Merșel își strângea pumnii, mai să-și înfigă unghiile în carne. Îl subestimase pe ofițerul cu navigația. Dacă acum nu mai făcea propunerea, Dovreu se va plânge pretutinden că n-a înaintat-o din cauza că îndrăsnise să-l critique pe Gerald, răsfățatul comandantului. Iar dacă înainta propunerea, devreu va sfârși prin a obține o comandă. Însă, prin cele câteva fraze schimbate, Dovreu arătase exact că nu era mare lucru de capul lui. Îi lipsea simțul responsabilității colective, al camaraderiei, care este adevărata forța unui echipaj și, fără care, mai ales un submarin, nu poate supraviețui. Cu un sac gol sub braț, un matelot urca la pasarelă. A salutat. Am dus poșta la mal, săr." Întinzându-i un plic. Este pentru dumneavoastră, săr." A fost adus de un curier special din partea doctorului Williams. Mersi la aproape cas mult Poate că Centl își schimbase părerea și îi scria că... În plic a găsit o fotografie și un bilet scris la iuțeală de mâna lui Williams pe hârtie cu antetul spitalului. Am developat-o cât mai repede, dorind să-ți fac o bucurie. Fotografia era foarte bună. Arăta pe Centel așa cum era în zilele petrecute împreună. Tristă, fericită, dezamărgită. Poate că n-a știut că era fotografiată. A privit-o lung, amintindu-și vocea tinerei, spunându-i. Te-aș putea face nefericit. După tot ce îndurase, după încercările de neînchipuit prin care trecuse, ea se gândea însă la el, temându-se de a nu fi capabilă să răspundă la dragostea lui, incapabilă să-l iubească. A pus cu grijă fotografia în port vizit. Darul îl reprezenta mult mai mult decât presupusese doctorul Williams. Probabil că acesta se întorsese la spitalul său. Poate, chiar în acel moment, observa de la fereastră pe locotenentul solitar, contemplându-și florile. Abia s-a reținut să nu scoată din nou fotografia să mai privească. De pe punte, Warwick striga. Prizonierul și escorta a urcă la bord, sir! Se zera un mic grup care... Părăsa nava bază. Marshall răspunse. Nu e vorba de un prizonier Warwick? Acesta a căscat ochii de mirare. Mr. Trevis trebuie tratat ca pasager. Nici mai mult, nici mai puțin. Bine, să, am înțeles. Marshall coborâ pe punte. Corând, Trevis ajunse la capătul scării. Purta un costum nou ca croit croit militarește și ținea în mâna o servietă. Îl însoțea un capitan din armata de uscat, vădit consternat de aspectul obutului. Trevis l-a salutat pe Marshall cu o scurtă mișcare din cap. Iată că ne reîntâlnim." Aruncând o privire spre tambuchiul deschis, făcă o grimasă. După cât înțeleg, o luăm de la început." Capitanul însoțitor se prezentă lui Merșel. Mărturisesc," atăugă el, că nu prea sunt bun de marinar." Cât că vom avea o mare destul de calmă, a răspuns Privea la ochii lui Trevis înfundați în orbite și își spuse că nu vor fi tot atât de calmi în interiorul submarinului. Vă rog să coborâți! Am aranjat să fiți instalați în careu. Apoi privi spre port. Înserarea învăluia treptat navele acostate și marea devenea de un albastru mai închis. Era încă pe punte când a apărut Browning respirând greu, dar radios. Evident, călătoria cu submarinul îl încânta. Merțel îl salută. Fiți binevenit la bord, sir. Am instalat în care eu așa cum ați spus. Sper că vă veți simți bine. Browning zâmbi satisfăcut. Abia aștept să mai reîncep odată viața de pe submarin. Bătu cu palma pe o geantă de piele agățată de centură. Totul este aici. Cred că vom avea noroc și vom reuși ceva care merită strădania. Asta înseamnă enorm pentru mine. Vă înțeleg, Sir. Browning mângâie cu mâna portavocile și aruncă o privire fugară prin tambuchiul de coborâre. Apoi se adresează lui Merchel. Și, dumneata, sper că totul a mers bine. Ochii au dispărut într-o rețea de riduri minuscule. După figura dumneatale, înțeleg că da. Sunt încântat. Ai un motiv ca să trăiești. Câteva momente mai târziu, puntea a început să vibreze după ritmul mașinilor lui Frenzel. La prova și la pupa, oamenii de serviciu pe punte își preluaseră posturile. l la porta voce zâmbind. Postul central comunică. Comandorul Browning cere să urce la pasarelă. Merge l-a aprobat cu un gest din cap. Privea la și mateloți înșiruiți de-a lungul balustradelor pe punțile navei bază. Ubutul nu-și va mai păstra mult timp secretul. Prea mult știau de existența lui. Browning a reușit să se strecoare, urcând prin tambuchi, cu greu din cauza corpolenței. Să știi, Merșel," spuse el, că n-am să te plictisesc și n-am să te incomodez." Ajustându-și cureaua binoclului, Merșel îi răspunse. Vă mulțumesc, sir." Urmărit cum un val stârnit de briză, îndepărtă parâma aprovat de bordul navei. Gata, mașinile." De pe nava bază a licărit o lumină. Blight anunță. Aștept ce se transmit, sir." Mola prova. Merșel simța în spate prezența lui Browning. Îi auza respirația. Bătrânul ofițer treia intens minutele pornirii la drum. Molat prova, sir. Babord încet înainte. Mola pupa. Molat pupa, sir. Apoi în voce stărchii. Babord încet înainte, sir. Cărma zero. Tribord încet înainte. Mersel aruncă o privire pe repetitorul giro. Zece grade, babord! Iată vasul care ne va pilota, sir, anunță Blight. Bine, comunică indicativul nostru. Cârma zero. Canoniera a avirat, provocând un siaș puternic. back strigă. Nava gata de luat marea, sir. Foarte bine, toată lumea la front privi la cele două șiruri de mateloți de pe punte cu bac în frunte, apoi pe furiș la Browning. Știa ce însemna această plecare pentru el. I se adresă salutându-l. Sir, n -a -a așteaptă ordinele dumneavoastră. Dacă doriți să... Câteva secunde Browning l-a privit mirat, parcă nu înțelegea bine, apoi trăgându-și viziera șepcii peste ochi, înainte pe grătar. merge el să a la o parte Bucuros că oferta făcută a fost primită. S-a auzit o voce. Postul central către pasarelă. Browning și-a plecat cu atenție capul. Aici pasarela, ascult! S-a auzit din nou vocea cam surprinsă. Capitan comandorul Simon cere să-i se permită să urce la pasarela, sir. Browning privi la oamenii de veche, ochii s-au oprit un moment asupra lui Marshall, apoi, aplecându-se asupra portavocii, rosti un singur cuvânt. Refuzat!